Ez da bai euskal musika, e, eta berazok bazen batzuek behar badazergatik ez euskal erriko musika gehiagoa aipatu eta ez bakarrik izkuntzan gelditu. Eta biztanda musika estiloa ere ipatu dugu, irratiaz mintzo baikira eta zer e, eta nola pasatu irratian euskal musika. Eta indira mailak nola kudeatu ere horrenak eta hori da galdera ere zeinetan... E, zentsuratzen ditugu, nire talde batzu, eta izan abes batzak, batzuek alerrango baitute, abes batzaik ez baita entzuten, edo olako taldeak ere, ordean, uh, Polin, bai? Ba, Justuki ari ratia zai baikira, ba, bon, ora inarte beti pasatzen da musika, batzutan uh, pixkat uh, nahasia edo ez, dipendi tenoreak eta eta nire ikuskuntik eta ez da bakarri nire hain ustez. Uh, agian lanketa bat abiatu beharkoluke jadanik uh, programazio musikal baten inguruan eta ez bakarrik gurekin hor girenekin baina uh, publiko zabalari uh, um, ideki hori eta proposamenak egiteko uh, agian horrentarte uh, bat hartu musika mota horrentzat edo horren baina koherentzia bat hartzen maiteko uh, eta programazio koherente bat egiteko soan, edo libre uh, ustea ameketatikoiti uh, gauaz uh, Eta ere usteko bai, musikari bere musika guztiak aien gauza, baina ez dakit talde txuak ta uh, untatuz edo, edo lagunen artean, mm -hmm. proposatuz, ezagit uh, gauza koherente bat egiten duena egiten duena egunaren uh, itulia. Deneek prazak egiteko eta ala ere ustaz, euskal musika eta euskaraz egiten Musika, beh, atus, eta Euskal irratien entzulegoa biziki largoa da. Bai, adinaren tartetik, gero bizi estiluen aldetik, zer hitz duten ere irrati baten aldetik, batzuek bakrik informazioak, batzuek musikana dute deskubritu, batzuek horien eguneroko, ezeket eh, erriko pestetan entzuten duten taldeak entzuna dituzte edo abes batzak edo bai, hori da pixka bat ere eh... Panel guzi horrekilan, e, behar behar, falta da begiago antolaketa edo... Hai, en eustez, e, entzulegoaren e, arazoa ipatzen zinuen justoki, arazoa edo aberastasuna, eta Euskali jatian entzulegoa biziki zabalala, ejanduzun bezala, eta beraz, en eustez, koherentzia bat biziki zaila edo kasi imposibea da atxemaitea, beden denak, e, denak pozikizaiteko, adidez e, beste adibide bat hartzeko, e, gaztea entzuten duen batek edo gaztearen e, entzulegoa Apo-prez homogeneoa da, eta gauza goitatzen du ara zehar, eta gauean hor, bada fe, zenta Euskarazko irrati bat baita eta bada entzulego biziki-biziki handia adinaren aldetik eta estilo edo musika estiloan aldetik, eta beraz, ene ustez, ba, ene ustez ez da impusibla da kaxik denak kontent zeita musika, edo programazio musikalaren gandik, beraz, Ordoan, besta e bat, behar da jertzu? Ez, ez, ez da hori. Baina egia bat, arte bat zuzortuz, edo, ala, holako itzordu bat zuzortuz, uh, fidelizatzen aldela, momentu batez publiko bat, eta besta batean besta bat, egin ordez behar bat denan as -ma -as, eta maas, be, uh, eta askenean, De behar bat denak galduak izaita musikantzutan. Denaten, bat egitea da zerbait bazterzia? Biti uh, biane uh, iratiane uh, uh, uh, um, uh, uh, uh, uh, la biane da eta a en ere mou maitre a l'anteignitza on n'est quitte la nika hsteco ore sikois le visa la mena dendarivesera mais couchete doute les nique diendra ensat dia juntarenzat eskola muzikaren konzeptua be pas toute a nous ronda erandugu nitika et raido anice carité noute bandak hola hori yakimerda et fallait savoir de là il paraît Kostaldean berba gehiago, mehan erraitez ebada. Eta gero, ikusten euh, dut nik, fein, den dali bezala, eh, uh, diendean diendea nitz, berba adinekoak, eh, egera, etortzen dut adineko girela, uh, lotu girela eskoal kantuari, uh, eskoal kantu, kantu tradizionalari, eta behar dute, uh, behar dute hori uh, espazio bat, eta eskoal erratiek, uste dut, betetzen dutela. Askotan, etortzen dira, uh, entzundugu dugu hori gure ratkan, entzun dugu, uh, Uh, eta dira gero gukatzemaetan uh, entzun duten kanturiz eta askotan ez dira bat ide zeratzak ez dira ongi horretzen tituloaz auricen... izan... bai bai bai, uh, ikusten dugu eta ez esk esk esk bakarik eskual duena eka eh, erran edu uh, francesz euskara uh, pixka bat bat bat kiten eka eh, entzuten dute uh, uh, eskual kantuari luatua gire eta hornean, bon, hain momentu batez uh, nikiz dut erraiten ez dela, shikulan pasatu behar joka uh, eta okay. Ben, ere, kontalartu behar da, badilela beharrak gizartean. Eta gizarte hortan, or, euskara eta eskoal koutura biziki aurla da. Nik uste dut, uh, bisiki aurla dela, errant mea. Eta eza espazio handelik. Eta oan, nik, efen, mor, euh, enaiz neor, euh, gure retiali reteko, edo eskoal irretiali reteko, zer egin behar douten. Ben, ala ere, trexenak sortu behar dugu, euh, gure koutura antinen eta... Eta erantzuteko uh, jendiari zer nahi duten. Eka hito, lau kant liburu denetan hedatuak direnak, eszkiak kantuz, bainora kantuz. AKpela borsten bat faltaut gure ja bate hiadorazan bituzte, eh bat kanturerekin, horitatan denetan kantu tradizionala da. Mm. Esa egite du zuek guri jatiak atzera liburuan, Kanto tradizional dira, horiek dira, gehienik jendek maiteatu zale. Ez beste bestiak eskila pasatu nahi. Na, horiek ez zuzela askitokia maitea. Natenut, maite. Me, zer da, Kanto tradizional adibidez, hor bada Oskorri? Ba, bon. Oskorri da, da e, Eriko kantua ba, da? Arguns, hor kuntza Ba, izia, hor kuntza da. Heri moldekoa, hunek hori kantatu diena, hori ez duk eta ez duk, ez Agian againa mendikaburu. Badik, badik beren tute goa, akort. Ba, ole txano txaiten de sona. Ole txano txaiten. Badik hemen pasteu deretxua ere, baina behin yan ara. Ba, mateskanto eskaintzen Kaxiano nor de suriantzun. Itamartzen du beren. Sena questo cante uto Kaxiano. beti putitau. Sena questo sena questa gaio eta Imanol. Imanol hobekatzen mak beti berdin dera ez merei denek ki l'anela cote denek rete ustet ustet gori denek ere gaiten al gura beti gutete hoye estan zutetan hoye estan zutetan denek balguen zutetan estan shobera uh, gutxien zutetan zerbait iratietan ustet fezta gaiten bintzatsun uh, ude budi alehen go gu, gude uh, go handi gude trau traunoniker ian Enportantea da eta niki jatiinou zabalago bitartekaritza hemen media festivalkoak bada diskaitze bat bitartekar laoktan ze helburuurekin egiten diren gauza horiek ea dena hedatzeko euskara sustatzeko bat aintzian ezartzeko helburu horiek dira argiak gure eguntan osematen du ni. Ez dut argiki konprenitzen zer den politika he. Euskuali eh, kantuari edo musikari buruz. Behiari buruz, kobekiago kontra ditzen dut. Eta uste dut maiten zaila behiari, kirolari, olako, bapateko baiko zerari, kulturari eta eta kantuari baino. Ba, horien hini ditzea da. Eh, hor da, lehenik, eh, eta hori, kritika bat, hautu bat da. Me, uh, me hori da definitu behar, eta dizketxe batek zer gatik ateratzen du saltzeko, hau ezaguta azteko, hau Bizki hau bizkin maitatu Zergatik uh, egiteintu gautua, festival batek zendako pasatzen dut talde bat. Gazte guzia idinen direlakoan, hala nahi duela koan tu gazteek, ez du esok lan horien nahi dakotetekaren hazi, ezin, nikatxe maite dut, helburu horiek gehienetan ez dira biziki argi, beha nik ez dut argi irakurtzen bitartekari horien, halakurtze izte bitartekari. Polina, hori da nahitza hartukudut festibararen zat? Ene urztaz, razoinduzu egiten uzurarik ez dugula argi zer diren helburuak zenta Gehienetan, bikoitzak dira alde batetik uh -huh. behar zure kultura txustatu, eta betien nolestaz, iartxestaren e uh, nahia izan da, eta horregatik sohtu zen ere, uh, sure. batez, Baina, bestaldetik uh, nahi duzu ekimen bat sohtu. Hortoan, horrek uh, sopusatzen ditu uh, niz gauza, uh, antolakuntza bat e eta abak. Eta gero da, nun uh, emaiten duzu neentasuna. Uh, jendea irakartzea edo irakartzeari edo programazio koherentevat bat mm -hmm. ebaita berrikoa o bon, autre de la bispaireurte aldatu dugu bon proiektua eta projecto egiteko eta sustut e, gabot e, et guiteco pentsatzen dugulako se porta nere originala garai batez eta mm -hmm. taleandiak ekararazi ez eginuela geiago gure boulway eran zuten orduan e, ara oxe en chat cinq lan hori egiten, baina biziki zailadaz eta beti bat iraten zioak gauza ezberdinen artean bada deskubritzeari nahi dugu ladikoa eman, meze, euskal musikari bakarrik, zer mm. eh, da eh, euskal musika ere gure baitan bat dugu baita, mm. nik badut gilitzi bat, eiendek eh, badu bat, txuminek badu beste bat orduan eh, diadanik gure artean adorsizan bergira eta piskat eh, irratia bezala, denek platzer egin nahi dugu Eta hori zailada eta horregatik egin dut koesio bat, sortu eta hori ikusia, baina e, guk ere arrazo hori bizitzen dugulako. Ekoesioa ipatzen zinuen, eta zen justuak, programazioan ere, ageridira gaur egungo kanta behar bat tradizional batzu, jone horretan gozategi ikusi ginoen, eta horien ustez euskal musika bezala konsideratzen alda, beste estilo batzuekin nahasi abarren bada ere, edo nahi dena, ara ere, eta Ondoan dudanez txipkita bere liburuzka txipiak, erran nahi dut, adibidez EHZ-etan uh, den uh, apahiruan edo, denak baituzte edo, edo gogoan edo liburu horiek uh, eta kantuzai girat denak uh, elgarrekin, eta gero ikusiko dugu adibidez metal edo hard-rock uh, konzertu bat eta kantuzariko gira ere. Ene ustez ez da talka abeti xartu Zipitan ere, autobus autobusetan beginituen gure, gure Walkman edo Olakoak, eta entzuten ginoen musika bortitza eta ba, batean dena gelitzen zirenen, Liburuska katera eta, eta musika, musika tradizionala edo kantu tradizionala kantatzen genituen, beraz, ene ustez, bihentzat ba, badalekua eta behar da oroitu egina izan dena eta ene ustez, denek hori kontzientzian dugu, baina beti uh, ateratzea olako uh, diskurtso edo beti kanta tradizionala edo euskal kanta hori dela, Ne ustez, lan jero da, la ere gauhe gungo musika produkzioaren zat, edo gauhe gungo sohtzailean zat, eta beti oktara ere maitean badugu debatea, ez da, ne ustez, ziz, kira sekura nain zinatzen. Berdin behenik uh, itzartuko dut, uh, irratiaren uh, politika musikari begira ipatu baita, ordean, nez uh, nahizene horren... Uh, Ordezko uh, eta bentsatzen dut nire izena mintzatuko naiz. Bai, nire ustez, uh, behortako da ere gaurko ez da hemen. Euskal musikari eta euskal sorkuntza ren uh, lekua irratietan eta nola nahi dugun uh, entzunara zentzulerit, azer eta bar, ez da argitua eta hori argitzekoa da. Uh, irratiak bizi dira egitmo bizi batean eta egunerokoan ez uh, dugu demorarik ortan jartzeko buruan maleruzki, hori beste eztabaida bat da, uh, baina uh, nik, adibes, uh, pertsonalki irratian musika paszun dalarik, gauza hainitz baritut parean, baditut eguneroko disko ateratziak. Egunero ez, baina, astero disko behi bat bederen bada euskalekian eta gehiago ere bostut momentu untan, durango koazokor biltzen baita. Beraz, alde bat etzik, bada, oieak entzunaraztea eta deskubriaraztea. Eta gero, baduzu duzu, hainbat urteetako euskal musikaren sohkutunza ere gibelean, badituzu dituzu klaskoak eta klaskoak usuit zultzen agertzen dira, benito lehertsu unia ipatu dugu, Uso zuten da, Mikel Abua, uso entzunen da. Baina beste batzu, beh, batzutan e, talde batzu aspaldikoak e, antziagintuen berri zateratzen dugu. Eta berdenboran, bada, sorkuntza berria eta sorkuntza berri hori. E, diendak entzun dezan e, eta barnera dezan, edo zaken nola janberden. Beber dugu pasatu berba gehiago ere. Horten, pixkat, bada hori, hori, hori ere eramaiteko, eta bon, bada, estiloena, Musika estilo nahi batu dugu, nola kudatu nik, eh, egiten dut ere, nik maite du musika batzutan edo dela pasatzen, eh, behar badaz baita egukia, batzutan bastintut gauza ez denak bat ere maite, estiloagatik, batzutan eh, txarrakatxe maite maitut, baina pasatzen ditut, zenta gure jolagan ere ustez ere hemen egiten dena, Euskal Egean egiten dena edatzea eta enzul naraztea. Baina uh, nola horreka bat atxeman, uh, hori da uh, gure problema umdia. Jo, meha baitut, azken gauza bat egan ah. endut. Oestean aipatu ditu uh, koroak. Badira, 2005-tehun kantari ipagaldean ari. Kostan duzu, zoma baden, zoma, ze populangitzen duen, txenta badira kantariak, eta horien inguru handirenak zoma pasten direi hatietan. Harda, gaur da. Bensu <tutu> rolika se hituz koroa eh 80erren mendeastepeneko 90erren mendeun um darreko usaia balda Eskolegiari nere. Baesta kan, kantu uai kantu. Oihutura irzastepenik orrejo merbaliak. Gau egun batzu da portea un kantatay istubeleskoa. Oikaucoli. Dogen ingurantz hormadendena. Batuber dela baina. Rolika ortan horierez liteke kantua, musika autentikalduden oihutura bat sortu ditugu. Nore repertorio bat moldatu Ah, es gut pronto. So, eh ni shula kim bisalève. Waou, la coupe pena. Essa, wieder, jetzt wir, alors chez given bachetardi. Bachetou bardi la mais, mais on dit que tu as acheté wazu, mais voilà, u da so bata bachetan est diska gousietan, quand berdina qu'entend dit toi. Eta adakixo zaila eh, da ez da konpostzailerik ez da deusure, eta ezta bakerrik egiko musika momentu bat joxtu ditugu kantu aka. Emeretzigarren uh, mendean sortu ditugu kaxik denak, izan dira ebaetan dute tenor bosa bat entzinean, gero apala bosa bat entzinean, hori Emeretzigarren mendean eraikia izan da, eto adora mende bat, bi mende, zugu gehiago berritasunik. Hori da beste arazo uh -huh. bat ere, entzuteko mi aldiz agur jauna, maritxun orazoazten dako, nik maite dut, nik abes batak izi garre ditut. Nik nahi antzuten da du, eta bez batzak bedeziki. Baina ez da berritasunik, betiko kantuak dira, ez, zaila da, pasatzeko hori gunguzi zirratietan. Kirolarekin abiatu behar gira, rikbiarekin. egiten dena, nik prezeski. Uh, rikbiarekin egiten da, bada match bat bada match, uh, da matz bat, eta bat eztak itzumaten matz. Apaprez gauza bera da, hamo tipo eskolda batetik, beste hamo bost eskolda bat beltze zer dian. Azteguziz lortzen dugu gertakaria izaiten tan blokean duti gatik dugo egiten dut. Eh, e, hashtag aussi, e, sai mitadina indarra, e, mitadina indarra eta jatietan ta trebiste tan, ta kasetan edeni tan. E, eko diberean, tipo de corali de lele, que ta giustazione dira concerto atane giten zerbait sortzen. Esta sikulan gertakari hori baruratzegaitagoa. Kasu eh, biarra sanoa iko eh, da zeinan eh, lehen aldiko ezpaldiko partez. E, fe, ez. es es tu maila, esta maila bedean trata tu, Eta eta eta Sanruen kontzertutik landa norbaitz joan dena eta egiten duena kritika egiten duena Bizki untsatzen dudo txaga zen ze emigo... ema… zagatik, ba, e e. hori oh, okay, ez geomenturatzen ere giteraatko.i ania bada e, kritikarrena emaitzak, ananalisiatuko dira bihar muanaldiz izarte aldatu da, eta hori gukarnik plaza za zake ere haintzen gaia argiki e, edo. Eta esban izaldo xere minan, mm -hmm. eta bentzatzen zuzute, kontxidatuaren izbederen zerbait egiten dut. Nu... Horriz <laughs> bentzatzen zuzu egiten dut zu, minan bon, denaren zatu, minan gero bastu da. Beurida, aldak alda, alda eta handi bat, Euskal Gizartean, hor uh, arte uh, importantea zen, Eriko Bestak eta Euskal Konzertuak importanteak izan dira guretako, gure, gure, mm -hmm. gure Benoliraren dako, baina egia da, hoain, bereziki barnekalean, Uh, Eri txiki guzietan egiten dituzte traile edo ez dakitzer, ola kogauzabierrek egiten dituzte. Eta eunka eta eunka pertsonak etortzen dira. Eta konzertu bat antualatzen bat duzu, izanen dira ogoy, ogor pertsonak beti berdinak ezagutzen gira denak azkenian. Eta gazteek oain, ebe gamberetan, gure denboran ba genituen edo Ertzainak, edo Pintzroid, edo ez dakitzer, afitzak genituen gamberetan. Eta gazteek, bat dute Messi, bat Ronaldo, Ba, ba eta, <mikian> ez da kitzer? Bada denetai, biztan eda beharrik, beharrik. Baina... Gure munduan ibiltzen gira, bizka bat, aleire, dena izagutzen gira hor, ez egia da. Baina, urunago ikusita, gazteak, kirola gehiotagiago maite dute, eta gutxiago maite dute, musika eta kultura horrokorki. Nede kushmollea da, edo. Ez da kitzer. Eta, ez da bidari, media horri, ebitartekari lan horri. Dio, horrek sohtzen aldo, te interesa abon, entzun dut. Bez begiz begiz begi ez entzun dut entzunua, guguadut entzuteko. <laughs> eta hori ez da bizikia, <muchem> egularke egiten, sista bat, guguamaiten dut zuna, hafunt e, ez dut. Zatzen dut, hor da, ikratiaren erro e e, lan, ipatuduzuna, transmisioarenan pentsatzen bali madu, euskalkantu gintzari, eta edapenean sohkuntzari, e, e, Zeltasunaren, gizabalia bide eskasa Gizabalia eskasa, eh, zuekaren izizte, ginerokoan mm -hmm. zuhen bilo ja, batean, eta ez duzue mm -hmm. hastirik Eta den aukera bakarra, kanpoko jendea, gu bezala gauk mintzu direnak gu jitea, ta, tal, talde bat mm -hmm. osatzea zen dako ez, baina eh, programazio bat osatzea Eta, eta nik ikusten dut, eh, berezitzean ez da galdu behar eh, Entzule gisa dudan, ditudan sorpresak uh, sultagak eta gero pasatzenelarik uh, Mikel Laboa eta gero pasatzenelarik uh, emendikat. Hori ez da gandu behar, nire duriko bikainadelako olako uh, playlist uh, uh, baxa-baxan botatua. Bai, Baina, bitxikeri hori da. Baina, uh, interes nuke, sipri batak egitea horren uh, bateko emankizun kizun bat hastegusiz. Bere, uh, bere guztu ekin, ez uh, dakit, nik uh, ko abes batzak maite baditu zundako, Ezen dako ez joan egibatera, abes batza den egiohtara galdezkatu abes batza ez da bakrik kantua da badu izez mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ere uh, ustez, mm -hmm. egin soziala Jena dut, hori ere, nire egin behargin okena biziki reskin minzona ez gero egin behar baita egibodean <laughs> baina hori da nun bait, da eman kizunak sortzia uh, entzuleak ere ukandezen uh, argi bere buruan hori hau eta beste hau gustoko ditut, horiak entzunan ditut bereziki eta gero egitea beste momentu batzutan, Eta jendearen behaja eta gero emankizunak berezitzearen behaja. E, Importantea da, erten duena, zenta gaur egun irratia beraz uh, langileak badira, irritmo batean, auto batzuekin, uh, gehiago indartzea berriak, uh, informazioa, uh, kirolak berdin, uh, eta gero ondoan beraz uh, uste da edo jendeak uste du uh, <coughs> be, guk berdu dena fornitu eta eta gure gain dela dena emaitea, eta, eta gero beraz alde batean bai, zentak gure hemen lanean ari bainan, pentsatzen dut, eta ere hori nere beti, e, irratiak e, galdu duela alde hori eta jendeak e, ahantzi duela trezna hori horiena dela. Eta txobinaik raiteen hori entesgarriadaz, eta idekiadan norbaitek nahi badu egine mankizun bat egindezala, abes batzetaz, e, pf, zakin, nik xorietaz nahi badu egin, pansek egiten du bado kamalauekin hala beremanan gainera da hitz batzu egten ditu eta kantu bate manango du uta. ez da e, itikginzat tradizionala, eta horieruntsa da eta tiak badu alde honori, hori ere bultzatzenan duela gattian hitzan animazioan eta beraz ere kritikaren aldettik adieza aipatzen nuen zuk edozakin eg edo, Sananoen kontzertua aiatu adibizaat, Guk ez dugu oitura hori, uh, haste burutan laneko giralarik joan engira, gertakari berezi batzuetara, animazio bat, akiterri urratxera taula. Mm -hmm. Ez gira, inoiz joanen, uh, konzertu batera, ikusgarri bat bai, menen ez konzertu bat. Eta ondotik egin bilana, edo kritika, hori zerbait da ere kritikarena, ere naiz eta ikusgarri joan, ez dugu eginen kritika ere mm -hmm. ez. Zango da, bo, publikoak zer dion, eta bar, na, guk ez dugu ere behar ba gaitasun hori. Zergatik nik kritikatzkut konzertu bat. Ez dut ere gaitasuna horretan edo zilegaitasuna. Baina bai, hori da... Zilegaitasuna denek bat gu, haiteko bai maitatu dut, eta ez dut maitatu zerregatik. Ez dut aran nahi hitza dela baina. Hiz da, hiz da. Mikroa duenaren hitza. Bai, hori da. Nahi, ad, eh. Nik eh, fai, odie, huaiko, xecitzen, fai, ere onia da, zuriza ola olako imanki zumbate kampuko batzuk egiten aldutela, hizi ere mailatu tenako edo. Nik, fa, itun stan critica hori, estea Waiko, zuregik zanean, bai, guiu eta garayan eta, fa, ni badakit zitira du ani du politikan berri gintsak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 Zaten si algoritaik, uh, musika ikati uh, <laughs> uh. bat ere Eta autobat edo jende <laughs> eskasa ere ez eta lan bat da, mm -hmm. mm -hmm. lan oso bat da Eta musika programazio bat betetzea uh, Eta egia ezkilela, fe, denak dilela ikazetari edo, Oanpiskabatea da ere orientolatzea eta demora hartzea horrentzat uh, ha, Eta autobat egindelako, lehentasuna, uh, berri gintzari maitea Fer mai do angwa gindana ndura ke. Na ch'politiko ali. Do progressivoki penchatsunotela. Progressivoki gindela en. Ai ai ai ai. Isin so rachatapenitiko verasa. Iro stion patikokaratinsino Eta atrituaria bere hadut erringata berstand saintza? Bili buru egun chorrimi hau! Eta udaruan ositaak engin panxatzen dut eta ba Werebitataren dut strongensionen, Th portrayedan maizupe lera eragukua alsitaan, Sugetaran bertсаiteak inst trappedu athины my rigidunatik. Eta adiakian zauketagkin dut nik ohotarian Koko sabira esan? Obbertatari Magazinezania zularak urと, emarucatu egundu eg neurda espol adults da ikuta bebuetanak Oukean nahiak basicak dansua da ikuta Desarrak bada esan esan zaizast Weldozena utela Aritzia <repean> ah, ah, bat, ari da, miagitzen badamiliatekan ah, irakurketa bat, ondoan bauzu Montoya ez dekin duen, ez da eta ezta da... Gero, norki da kurri du, Xabier Montoya den azken dibudua, galdera pausatzen dut lugu, eh? Gero, <rire> <repean> norki? <repean> egia pausatzen dela, dibutegi <repean> batean, men norki da kurri du. Eta okay. erraiten du Saber yeah. Montoya, edo Sarrionandia, edo Atsaga, ez dut erraiten idazletipi bat. Azkena mm -hmm. ez utirako gime, Montoya den bat, deia idako gaitu. Edo nola izena du, ez dakit, lerztun diren azken dizka. Noizatera da, norekin kantatzen du, galdera sinplak postatzen di, ditugu, jaketeko zertan giren denok, er? Eh? Uh -huh. Bai, Polina? Kultúraren arrazoa, anitzataitu zintxas hemen, baina ez... Ba anitz proposzamen, egiten ziren bezala, anitz gauzak ateratzen dira, mm, mm. orduan, e, ba, alde batetik horrekin itotzen ba dira ere, anitz gauzak eta ezakitzu zer eh, proposatu, noradioan, zer badira anitz gauzak egiteko eta eta irakurtzeko eta entzuteko eta, eta eta gero irratian proposatzeko. Eta besta ez da eh, antzi behar kolonizizatuak izan gira, orduan ere, anitz frantxas literatura, gaztereraz egiten den anitz gauzak, orduan, Na asketa handi hortan, uh, behar da, atera uh, beh, kalitatezkoa, edo ona, edo estrarra, edo errikoa, mm -hmm. edo uh, definitzen duzuna. Mm hor -hmm. duan, uh, lanketa oso bat da eta agian uh, uh, toki bat emaiteko irratian uh, kulturari, euskan kulturari edo gehiago musikari zen, eta hor musikazari gira. Zinez, uh, edo, bai, ez dakit lankile bat edo, bainan bedelen, uh, nire idearekin abdiatuko, nire talde bat sohtu okay. eh, edo diandek probosatu, ah, elburu konkretu batekin, bohmehara behar duzue uh, probosatu uh, musikaren tokia batean uh, Euskal uh, Musika nire uh, nizpidea hau egituz eta gero horrekin uh, urte batez egiten da eta gero ikusten da imaitza ima txarra bari ima da inorka ez badu maite edo ez badaiko egitzen uh, beste helburua gero agian gero ireretan tasunak aldatko dira uh -huh, uh -huh. E, ikusten badazuola egiten alden eta bainan beti berda uh -huh. leena bausubat eta espa espa egitena le iratiren barde eus iratik kanboko diende ke sinku iratia irrati, iratia orda uh, edo shustengatzeko hori da azkena kaldera uh -huh.